Таж до Олімпу пішла. В мідноковану Зевса оселю Вся у сльозах Артеміда На батьківські сіла коліна І шати нетлінні на ній трепетали. Дочку свою любу Зевс пригорнув І спитав, до неї всміхнувшись ласкаво, «Хто з уранідів даремно Зневажив тебе, моя люба, донечко, начебто явно ти лихо якесь учинила. Відповідь мовить, вінками уквічена діва мислива. Скривдила батьку дружина твоя мене білораменна гера, що всі через неї в безсмертних незгоди і звади. Так між собою вони розмову провадили щиру. Феб Аполлон після того подався у Трою священну. Він потерпав, щоб мурів міських, побудованих гарно, вспереч долі сьогодні ж таки не розбили Данаї, решта богів вічносущих. Тоді на Олімп повернулась сповнені гніву одні, а інші, пишаючись вельми, і посідали навкруг темнохмарного батька. А хіл же воїв троянських і коней разив тоді однокопитих. Так же, як густо клубами здіймається в небо широке дим від пожару у місті, що гнівні боги запалили. Завдаючи всім труда і багато кому ще й печалі, так і троянам Ахіл завдавав і труда, і печалі. час той старезний Пріам на башті стояв божественній. Бачив Ахілла він велетня, як перед ним утікали гнані жахом трояни, Тож опору більше чинити вже не могли вони. З вежі зійшов він, ридаючи тяжко. І воротарям велеславним під мурами скупченим крикнув, «Брами мерщій відчиняйте, та навстіж тримайте їх, поки геть повтікають до міста трояни». Ахіл уже близько, і гонить шалено їх. Видно, біди не минуть нам сьогодні. А як за муром укрившись, полегшено зможуть зітхнути. Брами відразу замкніть, навправлені щільно запори. Вельми боюся, щоб муж цей страхітний до міста не вдерся. Мовив він це, і одімкнули всі брами, зняли всі запори. Світло відкрили вони втікачам, і вийшов назустріч Феб-Аполон, щоб страшну от Троян одвернути загибель. Ті ж до високого муру міського пилюкою вкриті з сильною спрагою палині, всі стрім голов із рівнини мчали, гнав списом Ахіл, їх шалено і невпинно кипіло лютю в нім серце могутнє, і прагнув він славу здобути. Високобрамну взяли б тоді трою, синове, ахейські, к не сам феб Аполлон додав агенорові духу син богосвітлий то був антенора міцний, бездоганний в серце снаги надихнув йому феб а сам біля нього став прихилившись до дуба густою окритий імлою щоб відвернути від нього ненатлої смерті обійми той же Лишено Ахілла, побачивши городоборця, став у чеканні, і серце страшенно йому колотилось.